Маскування Щоб стати непомітними на місцевості, тварини маскуються. Це досягається за рахунок особливої форми тіла, забарвлення, плям та смужок. Маскування захищає тварин від хижаків і допомагає непомітно підкрадатися до здобичі. Смуги на хутрі тигра допомагають йому сховатися серед високої трави на рівнинах. Таке забарвлення робить тигра непомітним, коли він у засідці чекає на свою жертву. Камбала. Лежачи на морському дні, змінює забарвлення залежно від кольору піску і камінчиків. Тропічна цикадка схожа на листок дерева. Комаха дуже повільно пересувається, щоб перехитрити і запевнити ворогів у тому, що вона дійсно неїстівний листок. Навіть яєчка в неї мають форму листочків. Разом зі своїми друзями пограй у гру маскування. Для цього тобі необхідно взяти 3-4 бляшанки, пляшки і аркуші різнокольорового картону. Наліпи на картон листя, траву, гілочки. Зафарбуй вільні місця коричневою і зеленою фарбами. Розстав замасковані предмети в різних місцях двору. Поясни друзям, що саме ти заховав, і запропонуй їм знайти. Той, хто знайде найбільше предметів, і стане переможцем. Ведмідь Ведмідь – найбільша сухопутна м'ясоїдна тварина. Існує багато видів ведмедів, більшість із них живе на півночі. Від холодів їх захищає тепле хутро. Більшість ведмедів – великі могутні тварини. Мають сильні кігті, добре розвинений нюх. Грізлі з Аляски – один з найбільших. Маса цього ведмедя – майже 800 кг. І коли він стає на задні лапи, то досягає 4 метрів заввишки. Взимку звірі сплять у затишному барлозі впродовж багатьох тижнів. Під час такого глибокого сну він зберігає енергію, тому що гальмується робота всього організму. Влітку американський чорний відмідь полює на лососів, збирає ягоди і мед. Це допомагає йому накопичити запаси жиру, щоб пізніше вижити під час довгої зимової сплячки.